Яцинський не відірвався від читання, хоча й помітив, що Макар вже прийшов і тепер тупціє на одному місці. Дочитавши, Яцинський акуратно склав газету і запитав. «Грамотний?» – це не моя провина, – вигукнув Макар. – Не твоя провина, що ти грамотний? – Для чого блазнювати? Хто знав, що там висить фальшивка? – Ніхто, – погодився Яцинський. От ти й мусив про це дізнатися, перевірити все перед тим, як брати аванс і йти на справу. Як у біса я міг заткни пельку, Яцинський люто жбурнув газету на підлогу. Ти не виправдав довіри, ясно? Він розумів, що в тому, що сталося, не винен ніхто, навіть цей макар, але він втратив свої гроші, і це його бісило. Мазню, яку ти вкрав, почепив сортирі. Про гроші не може бути й мови. «Досить з тебе авансу!» «Я працював!» «Все, тему закрито!» Яценський трошки заспокоївся. «Більше ми не зустрінемося поки що, принаймні!» «Ти не знаєш мене, тебе я й знати не хочу!» Розігруючи в тому, від усього цього дурного життя, він примружив очі, а коли за кілька хвилин розплющив їх, запитав здивовано, «Ти ще тут?» Двері за Макаром зачинилися, і Яцинський пошкодував, що так з ним повівся. Макар образився і розлютився. Злі ображені роблять дурниці. Ох, як не любив він віддавати подібні накази, але що тут поробиш? Він підвівся з крісла, підійшов до телефону. Макар напився. Він мандрував з одного питного закладу до іншого і заливав горілкою горе поразки. Коли відчув, що ледь тримається на ногах, вирішив їхати додому. Краще взяти тачку. Не вистачало потрапити на очі ментам, які за рахунок п'яниць виконують свої плани. З водієм не торгувався, закимарив у машині. Водієві довелося його розбуркувати. Сходами піднімався, підтягуючи неслухняне тіло або руками забильця. Довго шукав ключа, не втрапив у замкову шпарину ключ сильно штовхнувся об двері. Двері відчинилися. Спочатку Макар думав, що так і треба. А коли побачив перед собою незнайомого мужика, перелякався і повільно почав тверзіти. «Ого!» – вигукнув кравець, глипнувши на Макара. «Ти даєш, мужик!» «Я цинський прислав!» П'яний Макар затинався ще дужче. Ходімо під холодний душ, а потім тобі покажу хлопця, якого справді прислав Яцинський. Не такою уявляв собі Борис зустріч з тим, хто принизив його, хто змусив лягти обличчям донизу і наступав ногою на шию. Він збирався як мінімум віддухопелити його, але уздрівши п'яного і переляканого заїку, несподівано для себе пожалів людину. Холодна вода помітно приводила Макара до тями. Нарешті він труснув головою, глянув на непроханого гостя і впізнав його. Один із трьох охоронців. Наймолодший. Найнебезпечніший. Як ти мене знайшов? Довга історія. Картина де? І баю схожий на художника. Нарешті Кравець отримав привід, щоб з усієї сили затопити Макарові вписок. Той не втримався на ногах, полежав трохи, повільно звівся на ноги. З розбитого носа цівкою текла кров. Картина де? В надійному місті. Охороняєте різне барахло. Це твоя справа. Вона мені потрібна. Навіщо? Яке твоє собаче діло? Макар приречено кивнув. Відсьогодні колишній Олег Макарчук помер. І, мабуть, ніколи не воскресне. Все чортова мазанина. Йому закортіло спалити її і топтати ногами попіл. Зараз ти зі мною поїдеш до свого сховку і віддаси картину. Сюди повертатися не раджу. На всі запитання тобі відповість пацан, який валяється у твоїй кімнаті. Піди глянь. Борис вирішив не розповідати Макарові, як недавно зламав замок його квартири, як замість... Очікуваного господаря з'явився хлопчисько з пістолетом, і як він, Борис Кравець, випередив його на кілька секунд і вбив пострілом голову. Стріляв він з Беретти. Зброю цю кілька років тому непомітно для всіх привласнив після сутички з бандою корвета, яка оточена у захопленій ними дачі, мала при собі арсенал зброї і могла б витримати тривалу облогу, якби брат корвета не випустив з руки простреленої випадково кулею гранату «Ф-1».